Dis-moi que c'est une bonne idée. Une enfant. Il n'y a rien qui nous dit que ces tableaux sont belles. Il te faut quelqu'un sur place qui peut aller voir la petite autre en train de peindre, avoir rendvoir dans les pattes. C'est toi qui devrais y aller. <rire> tu de signer pas <rire> от филма Нина Роза. След награда за сценарии, Сребърна мечка, премиера в България. От Бърлинаре, директно в София Филмфест, на 14 март. ще е премиерата от 18 часа Нина Роза в Кино Люмиер. А вътре виждаме един от малкото български режисьори, които от десетилетия работят в сърцето на Европейския театър. Той поставя в институции като а, театър в а, Тулуза, един от важните театри за съвременна драматургия във Франция. Галин Стоев, режисьор, който често мисли театъра като политическо пространство Ще припомня, че в едно интервю той каза, че театърът превръща гнева и басилието в нещо конструктивно Поводът обаче за разговор днес а, е именно премиерата на Нина Роза, където той играе главната роля След Берлинале в София и не къде да е, а на София Филм Фест, а, а, този почут фестивал, който се открива днес Добър ден! Добър ден. Особено ми е приятно и за нас е чест, и за нашите слушатели. Галин Стоев да е студиото на Хоризонт Долбет. На мен също ми е много приятно. А, Галин, Вие сте човек, който контролира сцената като режисьор. Какво означаваше да се откажете от този контрол и да се довалите на друг режисьор в филма Нина Роза? Жена, канадка, канадска режисьорка, която е и сценарист на филма, нали така? Да, и която няма нищо общо с България, но е решила да разкаже историята на един... Е, как да кажа, специалист по съвременно изкуство в напреднал възраст, който 30 години по-късно решава да се върне в България? Ами, как реших да се доверя? Аз е, съм учил актьорско майсторство при професор Крикор Зарян, като много млад имах е, няколко актьорски изяви, но след това започвайки да се занимавам с режисура някакси. Uh, цялото това с актьорстването отида на заден план и някакси изчезна. И аз бях решил, че едва ли някога ще се завърна към това. Uh, но явно някаква част в мен е дълбоко е мечтайла за, за възможността да играе отново. И когато се появи това предложение, то буквално изкочи от нищото. Uh, аз прочетох сценария и го намерих за изключително интересен изключително трогващ дълбок, много добре разказан много добре артикулиран също като проблематика и, и си казах да а това, какво всъщност намерихте в него в тази емигрантска история? А, режисьорката, която е сценарист, пак ще кажа, това е голямо признание. Сребърна мечка на Берлинале за сценари. Да. Тя има ли някакъв емигрантски опит? Не, абсолютно никакъв. Ви обаче имате. Да. Но тя е достатъчно, как да кажа, емоционално интелигентна да направи една констелация в разпределението си на ролите, от актьори и индивидуалности, които всеки един от тях носи някаква частица от героя си. Самия факт, че аз изигравам някой, който не се е връщал в България от 30 години заради травма, заради, така, заради стечение на обстоятелствата, и който е отказал въобще да мисли на български, всъщност, връщайки се, открива цената на това, което мислил, че ще бъде просто едно по-голямо удобство в живота му. И а, мене темата ме трогна много, защото а, герой е човек, който се окаже, че живее заседнал между етажите в един асансьор, едва ли не. Тоест, той не е нито в Канада, изцяло нито в България. И именно това място между, между два притегателни центъра, това никъде, което м човек, като е напознал поради някакви причини а, място, където се е родил, а, това ме, ме вълнува много и, и това е тема, която ме занимава. Това никъде всъщност, можем ли да го преведем като чувство за непринадлежност? Тъй като ние знаем много добре, че нали... Много често и национал-популистите, политиците национал-популисти залагат на чувството за принадлежност, идентичност. Това да си никъде, някъде между, между различни реалности. А, какво е? Чувството за принадлежност при а, популистите, националистите или фашистите а, е обикновено свързано а, с географско понятие. Това е доста буквално и незряло а, формулиране на проблема всъщност принадлежността, тя не е географско понятие. Принадлежността е нещо много по-дълбоко и то е екзистенциално понятие по някакъв начин. Факт е, че има много хора и много българи, особено днес, които по различни, включително и економически причини, живеят извън България и им мъчно за България. Има и политици, които отдръзват да ги наричат безродници по някакъв начин и от това да трупат дивиденти на свой гръб. Но всъщност Интересното в, в това художествено предложение на Нина Роза във филма е, че е, можем да усетим, че единственото същество и единственото пространство, където може да се случи издобряване между точка А и точка Б, между един контекст и друг контекст, между два различни континента, цялото това разкъсване, то може да бъде излекувано само в човешкото същество. И само човека е, е, е това място, това пространство, този апарат ако щете, или, или това същество, което може да алхимизира тези две абсолютно различни э, дадености и всъщност да ги издобри. И в крайна сметка това да се намираш никъде, э, то е усещане, но ти може да се намираш никъде и бидейки в родината си. И аз съм живял дълги години, намирайки се никъде и в моята родина. Така че отново повтарям, това не е географско понятие, това е, това е понятие, э, това е ниво на съзнателност. Което всъщност човек, напускайки едно място, връщайки се в него, започваки да, да срещайки се с призраците, които оставил там, срещайки се с всички неосъществени възможности, които е оставил зад себе си, той започва да, да се замисля за това къде като човешко същество се позиционира. И в крайна сметка, най-важно дали е останал или дали си е тръгнал. Важно е какво е разбрал от цялото това нещо. И това мисля, че е вълнуващата емоционална сила на, на филма. А, сега аз искам да се върнем към а, а, театъра, защото между киното и театъра виждам две различни, как да кажа, а, два различни аршина, ако а, киното ни дава възможност за голямо приближаване, а, много дълбока психологическа интимност, театъра винаги е някакъв вид публичен акт, а, който има дистанция между зрителя и сцената в крайна сметка, докато при киното е много по-малко това разстояние. И съвръщаме това, с което започнах а, един ваш цитат. Театъра превръща гнева и бесилието в нещо конструктивно. А, какво означава това в Европа сега, 2026 година? Ние живеем с войната в Украина. Виждаме и новата война, войната в Близкия Исток. Това е крайна форма на дехуманизация. Това пак е цитат от вас. Когато светът е във война, трябва ли и киното, и театъра да бъдат по-политически според вас? Когато светът е във война, това като първо се случва е отключва се един изключително мощен и страшен процес на дехуманизация. Ние свикнахме за тези 4 години с новините за това колко души с убити на ден. Ние, ние скоро ще свикнем и с новия ужас, който започна в, в близкия в изток. Ние... В последните 20-25 години свикнахме и с абсолютния разпад на държавност в собствената си държава, в собствената си родина, за която толкова говорим и настояваме колко е важно да сме тука и да имаме чувство за принадлежност и така нататък. Но ако, ако сериозно си зададем въпроса към какво принадлежим наистина, отговорите могат никак да не ни се харесват. В, в, в един такъв момент на пълен разпад, мисля, че е много важно да, да, да си припомним, че Uh, примерно в индийската uh, митология има, има един бог Шива, който танцува и с едната си ръка той разрушава целия свят, за да може с другата да гради. Uh, значи, когато падат бомби върху тя, е много трудно да си мислиш за индийска uh, философия или религия, но е, е много важно да не изгубим и последните остатъци от, от човешкост в себе си uh, и да, да, да оставаме бдителни. И понеже манипулирането на всяко едно ниво, паралелно с процеса на разпад, включително и институционален, който се случи в България в момента, манипулирането от всякакви страни е много голямо, т.е. Войната за, за, за енергията на душите на хората, mm -hmm. ако мога така да се изразя, е много, много голяма и много страшна. В този смисъл, това, което може да ориентира човек и да го върне към, към собствения му хуманизъм, обикновено е пространството на изкуството. А, би могло да бъде и пространство на религията, ако религията не се е забъркала с, с политиката, както, примерно, Православната руска църква с Путин. Това вече не е религия. Това, са, това е тотално извръщение всъщност на религията. И, и тогава човешкото същество може да се срещне с себе си или с собствените си богове, както е в античните пьеси. А, може да се, да се свържи с, с тях на, на терена на, на изкуството. И тук е много важно, а, понеже разделението вече е толкова голямо, че аз мисля, че не би трябвало изкуството да го, да го. да настоява на това разделение, а би трябвало да започне далеко и да сдобрява. Не знам дали това е възможно, не знам как се прави, но, но много ми се ще да, да, да, да може да, да се случи. Ама, може би, ако ни върне към това, което губим в времена на конфликти, защото като че ли, ако е много голям ужаса, ако е много голям страха, идва естествената склонност да се. Защитиш, да застанеш на страната на силата, даже ако тя е брутална. Тогава, възможно ли е изкуството да ни върне към това да защитим слабите, да разбираме кой е агресор, кой е жертва. Директно, вашата последна постановка в България, нали бъркам, беше Хага, Хага точно, в Народния така. театър, да. по текста на украинската драматуршка Саша Денисова. Да. Като, нека да припомням за слушателите ни, на сцената вие разигравате въображаем процес срещу Владимир Путин за военни престъпления. Да. И това е много директен политически жест. Смятате ли, че изкуството трябва да има да, говор... да, да има коража да говори ясно за войните и да взема, да взема страната на по слабия да взема страната на жертвата. Да, изкуството винаги е правило това. Изкуството винаги се е занимавало с, с по-слабие и всъщност е карало е, зрителят да разбира гледната точка влючително и на, на, на този срещу, който се противопоставя. В този смисъл аз, аз винаги съм твърдял, че всеки публичен акт по своята природа е политически, защото той работи с, с колективни енергии. А колективната енергия насочена в, в един единствен проблем или в една единствена точка. всъщност а, Вибрационно дига цялото ниво на, на, на този проблем или възможността за неговото разрешаване. В този смисъл, да, изкуството трябва да... Трябва да събужда хората, когато те се успиват. Изкуството трябва да разтърсва хората, когато те са се покрили и се правят, че не са там. Изкуството трябва да събужда хората, когато те имат тенденция да застанат зад силна политическа а, ръка, която обещава, че ще ги изведе, видите ли, от, от целия ужас, който се, се стоварва върху нас. Искуството трябва да припомня на хората, чисто исторически. А, паралели, които са се случвали преди и които човешкото същество понякога поради глупост, понякога поради страх, понякога поради ленивост всъщност отказва да, да привиди. Но аз много се надявам да не как се казва, да не настъпим същата мутика, т.е. Да, да не повторим същите грешки, включително и идващите избори сега, тързайки нов спасител и слушайки всякакви Гумени глави, включително и по-интелигентни от тях, които ни обясняват как всъщност ние имаме спасител на хоризонта. В спектакъла Хага, аз връщам към него, защото действително много дълбоко а, ме разтърси. Историята за войната се разказва през въображението на дете, което си представя бъдещ процес за военни престъпления а, и Връщам се на този въпрос, как виждате ролята на изкуството? До каква степен смятате, че изкуството трябва да си представи справедливост? Която реалният свят не е постигнал? Човешкото същество, по принцип, има огромен стремеж, дълбок вътрешен към справедливост. Реалността и материалната реалност често е направена така, конструирана така, че тази справедливост не бива, не бива, не бива постигната почти никога. Затова е много важно за човешкото същество да има едно пространство, където тази справедливост да се случва дори и да е магинарна, дори и да е абсолютно измислена, дори от нея да, да не зависи абсолютно нищо. Дори да става дума за някакво глупаво театрално представление, ако щете, което не може да, да спаси света, не може да спре войната, но то би могло да спаси една единствена душа, примерно една вечер или две души. Ако това го направи, това е Огромна, огромна стъпка. Аз помня, аз никога не съм правил политически театър през живота. си, Аз не знам как се прави политически театър. Аз не съм учил как се прави това нещо. Но факт е, че когато започна тази война, аз изпитах огромен прилив на гняв. А, толкова голям, че сами аз се изплаших и не можех да разбера откъде идва. И понеже не съм правил психоанализа, а, започнах някакси да, да спекулирам на темата сам със себе си. И всъщност си дадох сметка, че, че това идва от накърненото чувство за със справедливост или от преживяването на огромна несправедливост, когато си дете, когато си малък, а, по време на, на реалния социализъм, тогава беше моето детство. А, явно съм, съм преживял това нещо или съм го усещал с кожата си, но едно дете няма, няма инструментариума да се противопостави на това. То не може да го обясни, то не може да го формулира, то дори не може да го назове. То може да го смита под килима. Явно с всички нас, или с моето поколение, поне, се е от това нещо и сега в най-неочаквани обстоятелства той избухва. Та, агресията на, на Путин срещу, срещу една суверена държава ми се стори може би сублимация на, на, на именно това огромно дълбоко вкоренено в мене чувство за несправедливост, което аз някъде, някога съм преживявал. И тази всъщност агресия, гняв, злоба и бесилие, които избухнаха от мене, включително срещу мои близки хора, всъщност аз трябваше да направя нещо с тях. Театър се оказа единствената възможност да ги алхимизирам и да направя едно представление, което всъщност разказва, разказва историята на едно дете, което е чуло от родителите си нещо. Чело е някъде в пресата, ровило се в интернет, чува е какво говори другарчетата му. И от цялата тази каша то се опита да разкаже една история, която всъщност дори не е историята за това как Путин напада е Русия. Това е историята за това как едно дете е длъжно да прорасне много бързо в обстоятелствата на война. И това наистина разбива сърцето ти, когато гледаш. Независимо дали си про или, или срещу, срещу Путин и тази война. Тоест, това става някакъв архетипичен модел за възприемане на несправедливостта, срещу която си слаб, не можеш да се изправиш, но няма как друго яче а, да, да съществуваш. И завършваме с този въпрос, защото а, сюжета на Нина Роза е различен, но да. там отново има дете и през погледа на детето се разказват, вероятно други истории. Няма как. Не съм го гледала в филма, няма да спекулирам и затова не ви и да говорим толкова не, върху така, него. Не, има, има дете и то, и то Казва именно тази, е, тази опасност да, да бъдеш откъсна, да бъдеш изкоренен от мястото, на което растеш, и да се. И, и, и в името на това да, да живееш един по-добър живот или да имаш много по-големи възможности, включително и професионални, да се окажеш в съвсем друга среда. В онова един... никъде. В онова никъде. Да, и един възрастен човек, който това го е направил, и едно малко е за да. на което това му предстои, се срещат. И Филм разказва именно тази среща и какво поражда тя. Ами ние ще спрем до тук с а, един а, отворен финал за големия въпрос какво, какво могат да направят а, киното, театъра за по-доброто ни разбиране, може би и оттеха в един свят пълен с а, драстична несправедливост или в една а, политическа ситуация като българската, в която всички казваме, че липсва справедливост че това е страшен дефицит а това е огромна травма за всеки един. Всъщност, да, това, това което може би и изкуството би могло да направи е, вижте, работейки Хагара, замнявайки се с изкуство, много често го забравям, но разбрах нещо, което продължавам да забравям и продължавам да си го повтарям. Човешкото същество, всяко човешко същество има нужда да бъде щастливо, има нужда да бъде обичано, има нужда от справедливост. Всяко едно човешко същество, купне за това. И когато ние сме фрагментирани, когато се мразим до толкова, когато губим човешкия си облик, когато в обществения ни живот, в социалната тъкан се случват неща, които ни карат да изгубим човешкия си образ и това се случва в реално време, пред нас, на всяка стъпка, когато няма институции, когато политиците не вършат работата си, когато, когато всичко е в пълен разпад, всъщност не бива да забравяме че човешкото същество продължава да иска да бъде щастливо, продължава да иска да бъде обичано и продължава да иска справедливост. И, а, и терена, на който всички тези човешки същества, които иначе се мразят на други нива на реалността, теренът, на който те могат да се срещнат е, може би, художеството, може би, изкуството. И а, дори да звучи романтично, може би, или наивно, аз мисля, че то, то, то, то има, то има атомната сила и енергия да спасява, да спасява човешкото същество. И в момента ние имаме нужда от това, човешкото същество да бъде спасено, защото иначе отиваме по дяволите всички изкуството, а не някой пореден политически спасител. Благодаря на Галин Стоев, българския театрален режисьор, който от години работи между различни театрални традиции, езици, от София, през Париж, до Тулуза и обратно. А днес той се появява и на киноекрана в филма Нина Роза, представен в основния конкурс на Берлинале, където взе сребърна мечка за сценарии, история за памет, емиграция и за връщане към мястото, което наричаме Дом. Българската премиера на 14 март от 18 часа в кино Люмьяр. Благодаря ви, че бяхте с нас. И аз ви благодаря.